Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко Еріх Марія Ремарк Тіні в раю Розділ 33 Наступного дня я прийшов до Кана, але вже не застав його живим. Він застрелився. Лежав не у ліжку, а біля стільчика, з якого сповз вниз. Був дуже ясний день, яскраве світло аж різало очі. Вікна було не зашторено, світло лилося в кімнату, а мертвий кан лежав біля стільчика. Першої миті мені все здалося таким неприродним, що я навіть не міг повірити у реальність ситуації. Потім почув радіо, яке досі грало після його смерті, і побачив розтрощену голову. З дверей одна сторона його обличчя здалась мені неушкодженою. Я зауважив рану, тільки коли підійшов ближче. Кан лежав саме на тому боці, який пробила куля. Я не знав, що мені робити. Чув, що в таких випадках, Треба дзвонити в поліцію, і до її приїзду ні до чого не торкатися. Певний час я просто дивився на те, що колись було Каном, і в мені пульсувало приглушене відчуття, що це все неправда. Те, що лежало на підлозі, з Каном мало так само мало спільного, як і воскові музейні фігури з тими, кого вони зображають». Я і сам відчув себе восковою фігурою, хоч іще й живою. Тоді я раптом опам'ятався і відчув у собі жахливе поєднання болю та каяття. Я був чітко переконаний, і це геть нестерпно, що саме я винен у Кановій смерті. Напередодні ввечері він так чітко сказав мені все, і це було так мелодраматично і не пасувало до його характеру, що я не мав права заспокоюватися. Мені стало страшенно очевидно, який самотній був Кан, і як сильно він мене потребував, а я не зауважив усіх цих знаків, бо просто не хотів їх бачити. Переді мною не вперше лежав небіжчик. І не вперше цим покійником був мій друг. Я бачив багатьох зажахливих обставин, але тут було щось зовсім інше. Для мене і для безлічі інших людей Кан був наче пам'ятник. Здавалося, в його крові тече більше металу, ніж у всіх разом узятих. Він був кондот'єром і Дон Кіхотом, Робіном Гудом і Гансом Шкуродером, легендарним рятівником, месником і щасливчиком, танцюристом зі сталі, смертельним та елегантним, наче мудрий Георгій Змієборець, який перехитровував драконів свого часу і виривав жертви з їхніх пазурів. Раптом я зауважив радіо і вимкнув його. Поглядом я пошукав лист або записку, які він міг би залишити, але відразу зрозумів, що нічого не знайду. Він помер так само самотньо, як і жив. Я навіть відразу збагнув, чому хочу побачити якесь повідомлення. Хотів заспокоїти власне сумління, знайти від нього, бодай, слово, щось, що могло б мене виправдати. Але нічого не знайшов. Зате побачив прострілену голову у всій її жахливій реальності. Але мені здалося, що я дивлюсь на неї десь здалеку або через товсте скло. Я був здивований і трохи розгублений. Нащо він застрелився. В моїй голові навіть промайнула думка, що це була Незвичайна смерть для єврея, але поки я про це думав, пригадав, як колись про це говорив мені сам кан, і з властивим йому сарказмом, він називав таке твердження неправдою, і я відразу розкаявся у своїх думках. Мене знову охопив нестерпний біль і найгірше відчуття з усіх можливих. Ось назавжди згасло життя людини, наче його ніколи і не існувало. І, напевно, це сталося через мою недбалість. Врешті-решт я зібрався на силі, мав щось зробити. Мені не спало, на думку, нічого кращого, ніж зателефонувати до Равіка. Він був єдиний лікар, якого я знав, я обережно підняв слухавку, Наче вона теж померла, і нею не можна користуватися. Равік був удома. То був саме обід. «Я знайшов мертвого Кана», – сказав я. «Він застрелився. Не знаю, що робити. Ви можете приїхати». Равік деякий час мовчав. «Ви впевнені, що він мертвий?» «Упевнений. У нього розтрощена голова». У мене виникло історичне відчуття, що Равік роздумує, чи не прийти йому після обіду або навіть після обіднього сну. У такі моменти за лічені секунди в голові пролітають тисячі думок. «Нічого не робіть», – сказав Равік. «Залиште все так, як є, і ні до чого не торкайтеся. Я вже до вас їду», – я поклав слухавку. Подумав, що її слід витерти – щоб там не знайшли відбитків пальців, але відразу відкинув цю думку, бо мав же хтось знайти Кана і викликати лікаря. «Як же сильно кіно паскудить спосіб нашого мислення», подумав я, і відразу ж зненавидів себе за такі міркування. Сів на стільчик біля дверей і чекав. Тоді мені здалося боягуством що я сиджу так далеко від Кана, і я перейшов до кімнати. Усюди я бачив сліди останніх моментів Канового життя. Пересунутий стільчик, згорнута книжка на столі. Я розгорнув її, намагаючись знайти там якесь пояснення, але це не була ні антологія німецької поезії, ні том Франца Верфеля, а всього лише... Посередній американський роман. Тиша, яку порушував приглушений шум з вулиці, здавалася мені дуже дивною. Вона тут, наче, й панувала, а водночас і ні. Тому поступово почала на мене тиснути. Здавалося, вона зачаїлася у вузькому темному закутку під столом біля покійника, сидить там скорчившись і чекає, поки нарешті замовкне живий шум і дасть тінібішчику можливість випростатись зі своєї зігнутої і незручної пози, щоб тепер вмерти по-справжньому, а не бути вбитим на повал, наче кривава здобич. Здавалося, завмерло навіть жовте світло, паралізоване Затримане на лютучимось невидимим та сильнішим, ніж воно саме Оскільки будь-яка тиша завжди могутніша за найборхливіше життя У якийсь момент мені навіть здалося, що я чую, як краплі крові падають на підлогу Але я не змусив себе підвестися і переконатися, що це не так Кан мертв, і це не збагненно так само, як неможливо зрозуміти смерть навіть звичайного кролика, бо вона надто схожа на нашу власну смерть. До кімнати тихо увійшов Равік, але я так злякався, наче на мене наїхав коток. Він відразу пішов до Кана і глянув на нього. Не схилився над трупом і не торкнувся до нього. Треба викликати поліцію, сказав він. Хочете бути тут, коли вона приїде? Хіба це не обов'язково? Ні. Можу сказати, що це я його знайшов. Коли приїжджає поліція, виникає безліч запитань. Хочете їх уникнути? Тепер вже ні, відповів я. У вас нормальні документи. Хіба це тепер важливо? Так, важливо, сказав Равік. А канові. — Ви вже все одно не поможете. — Я залишуся, — відповів я. — Мені байдуже навіть, якщо полісмени подумають, що це я його вбив. Райвік глянув на мене. — Очевидно, що саме так ви і думаєте. Я втупився в нього поглядом. — Чому ви так кажете? — Це не важко вгадати. Не думайте про таке, Росе. Якщо у всіх випадковостях бачити долю, не можна буде і кроку ступити. Він глянув на застигле обличчя, яке ніхто з нас уже не міг упізнати. Мені завжди здавалося, він не знає, що робити у мирний час. А ви знаєте, для лікаря це просто знову латати людей, щоб їх убили в наступній війні. Він узяв слухавку і подзвонив у поліцію. Номер та адресу йому довелося повторити кілька разів. «Так, він мертвий», – підтвердив він. «Так, добре. Коли?» – добре, поклав трубку. «Приїдуть щойно зможуть». Сержант сказав, що в них багато роботи, вбивства важливіші. Крім того, він не єдиний самогубець у Нью-Йорку. Ми сиділи й чекали. Знову здавалося, що час мертво завис поміж нас. Я побачив електронний годинник на Кановому радіоприймачі. Дивно було думати. Кановий радіоприймач і Кановий годинник – це вже був анахронізм, що видався мені неправильним. Будь-яка власність пов'язана з життям, а ці речі більше не належали Канові, бо і він втратив з ними зв'язок. Він віддав їх у власність великої безіменності. Вони втратили свого власника і безіменно витали у просторі, наче невагомі предмети у Всесвіті. «Ви залишитеся в Америці?» – спитав Яуравіка. Він кивнув. Мені вже, двічі довелося складати екзамени на лікаря. У Парижі, а тепер тут. Я не здивуюся, якщо коли повернуся, вони знову вимагатимуть від мене підтвердження кваліфікації. Це неможливо. Равік іронічно глянув на мене. Ви так вважаєте? Він показав на Кана, який лежав на підлозі, Тепер йому неможливо було дати і двадцяти. Ось він не мав жодних ілюзій. Нас там, напевно, ненавидять, як і раніше. Ви ще досі вірите в казку про бідних, зґвалтованих німців? Почитайте газети. Вони обороняють кожен будинок, хоча вже десять разів програли війну. Вони захищають своїх нацистів, Запекліше, ніж матір власних дітей Ще й умирають за них Він сердито і сумно похитав головою Кан знав, що робить Він не був у розпачі Просто бачив усе чіткіше за нас Равік ледь стримувався Мені сумно, сказав він Я оплакую Кана Він врятував мене у сороковому році Я був у таборі у французькому таборі для інтернованих. Усіх охопив тваринний страх. Прийшли німці. Комендант не хотів нас відпускати. Я знав, що мене шукають, і мене б повісили, якби знайшли. Кан дізнався, де я. Прийшов у формі есесівця з двома конвоїрами в табір, накричав на французького коменданта Вимагаючи, щоб мене йому видали. І як? Йому вдалося? Не зовсім, сухо відповів Равік. Комендант раптом згадав про свою прокляту честь. Стверджував, що в таборі мене вже нема, що мене вже відпустили. Він не мав нічого проти передати нас усіх разом, але окремих людей намагався врятувати. Кан. Перевернув увесь табір, поки мене знайшов. То була комедія помилок. Я сховався, бо справді думав, що прийшли гестапівці. Вже за межами табору Кан дав мені випити коньяку і пояснив, що сталося. Він був такий замаскований, що я його не впізнав. З вусами, як у фюрера, та з пофарбованим волоссям. Його коніяк був найкращим напоєм з усіх, які я коли-небудь пив. Він роздобув його тиждень перед тим, Равік підняв голову. За важких ситуацій він був найлегшою людиною, яку я тільки знав. А тут йому ставало дедалі тяжче і тяжче. Врятувати його було неможливо. Розумієте? Чому я вам це розказую? Так. У мене більше причин обвинувачувати себе, ніж у вас. Але я цього не роблю. Де б ми всі опинилися, якби кожен думав так, як ви, повільно сказав Равік. Потім на сходах почувся гуркіт. Ту під поліцейських чобіт, промовив Равік. Забути його теж неможливо. Куди його відвезуть? Спитав я швидко. У морг наростен. А можливо, і ні, бо причина смерті очевидна. Двері на встіжень відчинилися. Грубе і примітивне життя наповнило приміщення. Від цих людей, які так хвацько ввірвалися в кімнату, аж пащило здоров'ям. Почалися дурнувати запитання, заскрипіли короткі олівці, Принесли ноші, здійнявся гамір, нас забрали в поліцію, ми назвали свої адреси і зрештою нас відпустили, а Кан залишився там. Власник похоронного бюро вітається з нами, як і з давніми знайомими, гірко промовила Лізі Колер. Я глянув на неї, вона була спокійніша, ніж я очікував. Аж дивно, що Канн не справляв на жінок особливого враження. Равік сповістив Таненбаума, а той Кармен. Вона відповіла, що не здивована, і пішла до своїх курей. Стосунки Канна з Ліззі тривали недовго і не були аж такі близькі, тому вона була значно менш пригнічена, ніж на похороні Беттіштайн. Її обличчя рожеве та свіже, наче всі депресії залишилися в далекому минулому. Мабуть, знайшла собі коханця, подумав я, якогось наївного егоїста, якого добре розуміє. Кана вона теж ніколи не могла збагнути, а з жінками, які б його розуміли, він не цікавився». День був вітряний, на небі скупчилися великі білі хмари, з дахів крапало. Я пригрозив Розенбауму, що виштовхаю його з каплиці, якщо він надумає говорити біля Канової труни, і він пообіцяв мені мовчати. В останній момент мені вдалося вмовити власника будинку скорботи не ставити на грамофоні платівки, з німецькими народними піснями. Він дуже образився і сказав, що ніхто б не заперечував, навпаки, пісня «Ах, як же це можливо» всім би точно сподобалася. Звідки ви знаєте? Тоді б усі плакали більше. Усе залежить від того, як до цього ставитися, подумав я. Власник зберіг платівки після похорону Бетті і почав робити на них бізнес. Після Моллерової смерті він став фахівцем у царині похоронів емігрантів. «Музика має лунати неодмінно, ну хоч трохи», сказав він мені, «інакше буде занадто сухо». Плата за похорон із музикою Зростала на п'ять доларів. Я вже і так відмовився від лаврових дерев біля входу, і тепер власник витріщився на мене так, наче я вириваю останній шматок хліба з його золотих зубів. Я передивився його колекцію платівок і вибрав «Аве Верум» Моцарта. «Нехай грається», — сказав я. «Якщо хочете...» то залиште вазони з лавровими деревами біля входу. Каплиця була напівпорожня. Нічний сторож, три офіціанти, два масажисти і одна масажистка з дев'ятьма пальцями на руках, стара заплакана жінка, якої я не знав. Ось і все. Стару жінку, офіціанта, який раніше працював у Мюнхені в магазині з корсетами, та масажиста, який у Ротенбурзі на Таубері торгував вугіллям, Кан вихопив з під носа гестапа у Франції. Вони ніяк не могли усвідомити, що Кан помер. Крім того, там було ще кілька людей, яких я знав зовсім погано. Раптом я побачив Розенбаум. Він прослизнув за бідною маленькою труною, наче чорна жаба. Як постійний відвідувач похоронів, він прийшов у короткому фраку кольору маренго та в смугастих штанях. Серед нас він єдиний, вбрався відповідно до траурного обряду у так званий невеличкий костюм на вихід із минулої епохи, широко розставивши ноги, він став над труною, косо глипнув на мене і вже відкрив рота. Равік штовхнув мене, він зауважив, як я здергнувся, я кивнув. Розенбаум переміг. Він знав, що я не наважуся влаштувати бійку перед Кановою труною. Я хотів вийти на вулицю, але Равік знову мене штовхнув. «Ви не думаєте, що Кан би розсміявся?» – прошепотів він. «Ні, він навіть говорив, що ліпше втопитися, ніж дозволить Розенбауму говорити на його похороні». «Саме тому?» – сказав Равік. «Кан знав, якщо чогось неможливо уникнути, з цим треба змиритися, а це неминуче». Мені не довелося нічого вирішувати. Одне накладалося на інше, наче одну на одну клали сторінки, і раптом вийшла книжка. Місяці зволікань, надії, розчарування, бунтарства та тяжких снів накладалися один на одного без жодних зусиль з мого боку і перетворилися на впевненість. Я знав, що повернуся. У цьому не було нічого мелодраматичного То був наче висновок якогось бухгалтера Я не міг інакше Хотів повернутися навіть не для того, щоб помститися Це вже минуло Усе було значно простіше Я повертався, щоб упорядкувати своє життя Я знав, поки цього не зроблю, ніде не знайду спокою Інакше самогубство відраза до власного боягузтва і найжахливіше – каяття стануть моїми вічними супутниками аж до останніх днів життя. Я мав поїхати, ще не знав, що там робитиму, хоч і був упевнений, що не матиму нічого спільного з судами, процесами та легальними покараннями злочинців. Я добре знав суди і суддів Україні, в яку хотів повертатися. То були слухняні помічники уряду, і я не уявляв собі, що в них раптом прокинеться совість, яка не буде пов'язана з опортуністичною можливістю перекинутися на сторону тих, хто тепер при владі. Я міг покластися тільки на самого себе. Коли оголосили перемир'я, я пішов до Фризлендера. Він привітав мене, широко всміхаючись. Нарешті це свинство закінчилося. Тепер можна братися за відбудову. Відбудову? А ми, американці, інвестуватимемо в цю країну мільярди. А чи не здається вам дивним, що спершу все руйнують, щоб потім знову відбудувати. Чи я мислю неправильно? Правильно? Просто нереалістично. Ми зруйнували систему, а тепер відбудовуємо країну. Тут виникають безмежні можливості. Ви тільки подумайте про будівельний бізнес. Приємно поговорити з діловою людиною. Думаєте, систему зруйновано? — запитав я. — Звісно, після такої поразки. 1918 року ситуація на фронтах теж була катастрофічна. І все одно Гінденбург, один із її винуватців, став з президентом Німеччини. — Гітлер мертвий! — вигукнув Фризлендер з юнацьким запалом. «Інших союзники повісять або кинуть до в'язниці. Тепер треба йти в ногу з часом!» Він підморгнув мені. «Ви ж саме тому до мене прийшли, правда?» «Так, я не забув про свою пропозицію». «Напевно, я не відразу зможу повернути вам гроші», – сказав я, відчуваючи, як у мені прокидається «слабка надія». Якби Фризлендер зараз мені відмовив, довелося б чекати, поки зберу достатньо грошей на переїзд. Це здавалось мені невиправданим відтермінуванням хоч на короткий час, але країна, яку я хотів покинути, знову замерехтіла переді мною, наче чужий рай. «Я завжди дотримую слова», – сказав Фризлендер. Як ви хочете отримати гроші, готівкою чи чеком? Готівкою, відповів я. Я так і думав. Стільки в мене тут нема, приходьте завтра й отримаєте їх, а борг повернете мені згодом. Ви ж хочете їх інвестувати, правда? Так, мить повагавшись, відповів я. Добре, скажімо, я дам їх вам під... — Шість відсотків. Самі ж ви заробите сто. Це справедливо, правда? — Дуже справедливо. Справедливо — одне з його улюблених слів. Хоча варто визнати, він справді був справедливий. Зазвичай люди просто ховають за такими словечками свої звички. Я підвівся, відчуваючи водночас і полегшення... І без надію. містера Фризлендера, я вам дуже вдячний. Кілька секунд я дивився на нього, і мене пожирала заздрість. Ось він стоїть тут, квітучий, успішний бізнесмен та сім'янин у такому собі ясному, незатьмареному світі. Тоді пригадав Ліздіні слова про його імпотенцію. Вирішив їй повірити, щоб перемогти заздрість. «Ви точно залишаєтеся в Америці?» – запитав я. Він кивнув. «Для мого бізнесу достатньо телефону і телеграфу. А ви?» «Поїду, як тільки курсуватимуть кораблі». «Думаю, це швидко налагодиться. Війна в Японії довго не триватиме. Ми й там незабаром наведемо лад». Транспортне сполучення з Європою від цього не постраждає. У вас тепер нормальні документи? У мене ще є дозвіл на проживання на кілька місяців. З ним ви точно зможете їздити куди захочете. Думаю, в Європі теж? Я знав, що все не так просто. Але Фризлендер був людиною великих масштабів. Деталі його не цікавили. «Заскочте до мене ще раз, перш ніж поїдете!» – сказав він, наче вже наступив справжній мир. «Неодмінно. І дуже вам дякую!» Розділ тридцять четвертий «Усе було не так просто, як уявляв презлендер. Минуло більше двох місяців перш ніж справа зрушилася». Організувати все було дуже важко. І все одно, це був для мене найкращий час за багато років. Усе, що мене мучило, нікуди не зникло. Воно навіть посилилося. Але тепер я міг усе це витерпіти. Адже я мав мету і перестав відчувати безпорадність. Я ухвалив рішення із кожним днем, Чіткіше і чіткіше усвідомлював, що іншого шляху для мене просто не існує. Про майбутнє я теж старався не думати. Я мав повернутися, а все решту вирішив владнати пізніше, вже там, за океаном. Сни й далі переслідували мене. Я їх бачив навіть частіше, ніж раніше, і вони були ще страшніші. Бачив, як повзу по якійсь брюссельській шахті, а вона дедалі звужується і звужується, а потім прокидався від власного крику. Переді мною з'являлося обличчя чоловіка, який мене переховував, і якого потім за це заарештували. Роками я бачив це обличчя у снах, але розмито, наче в тумані. Здавалося неймовірний страх, що це виявиться для мене непосильним тягарем, заважав мені його згадати, а тепер я бачив його зовсім чітко. Томлені очі, зморщене чоло і занадто м'які руки. Я прокидався жахливо наляканий, але вже не такий збентежений і близький до самогубства, як досі. Прокидався сповнений гіркоти, Почуття помсти Але не почувався таким пригніченим І прибитим Наче мене переїхала вантажівка Навпаки Був зосереджений Мене переповнювало Неймовірне нетерпіння Та похмуре усвідомлення Того, що я ще живий І можу використати Власне життя У мене зникло відчуття Безнадійного кінця. Натомість виникло почуття безнадійного початку. Безнадійного, бо нікого і нічого неможливо повернути до життя. Тортури, вбивства, пожежі – усе це сталося, і це неможливо ні виправити, ні змінити, але щось усе таки можна було змінити, і не треба це плутати з помстою, хоч воно на неї схоже, і виросло з тих же примітивних коренів, що і помста, то було відчуття властиве тільки людині. Злочим не може залишитися безкарним, інакше зруйнуються всі моральні засади і запанує хаос. Аж дивно, що за останні місяці Незважаючи ні на що, я відчував у собі якусь невагомість. Картинка змінилася, бо все примарне і нереальне, що супроводжувало моє перебування в Америці, раптом відсунулося на задній план, і переді мною виник тихий казковий пейзаж. Наче розсіявся туман, і знову заяскріли всі фарби життя. Сонце позолотило ідилію ранніх сутінків, і тиха фата Моргана витала над нептомним містом. Усвідомлення близької розлуки все ідеалізувало та просвітлювало. Прощання й розлуки існували завжди, думав я, і життя сповнене розставань. На якусь мить здалося мені схожим на мрію про вічне життя, от тільки замість нестерпних, монотонних, агасфорових поневірянь тут виникло повноцінне буття щасливих, просвітлених небіжчиків. Кожен вечір був для мене останній. Я вирішив сказати Наташі про моє повернення вже в останній момент. Відчував, що вона про все підозрює, але нічого не каже. Тому вирішив, що краще взяти на себе роль зарадника та дезертира, ніж терпіти муки довгого прощання з докорами, образами, короткими примиреннями та рештою труднощів. Інакше я просто не міг. Усі мої сили було зосереджено на іншій меті. Я не міг гейнувати їх на марний сум, сварки та пояснення. То були світлі дні, наповнені коханням, немов стільники медом. Травень переріс у літо, і до нас проникли перші новини з Європи. Здавалося, відкрився давно замурований склеп. Якщо я досі уникав новин або реєстрував їх тільки на поверхні власної свідомості, щоб вони не знищили мене, то зараз навпаки, жадібно на них не кидався. Тепер вони були безпосередньо пов'язані з моєю метою, яка точила мене зсередини. Поїхати. Більше я нічого не бачив і не чув. Коли ти їдеш, Раптом запитала Наташа. Кілька секунд я мовчав, а потім відповів. На початку липня. А звідки ти знаєш? Не від тебе. Чому ти нічого мені не сказав? Я дізнався про це тільки вчора. Ти брешеш? Так, визнав я. Брешу. Не хотів тобі казати. Ти спокійно міг мені про це сказати. Чому ні? Я мовчав. А потім про бормотів. Мені важко, а вона розсміялася. Чому? Ми певний час були разом і не давали одне одному фальшивих обіцянок. Ми використовували одне одного. А тепер розстаємося. Що в цьому такого? Я тебе не використовував. А я тебе використовувала, і ти мене теж. Не обманюй мене. Це не обов'язково. Знаю. Було б добре, якби ти хоч раз не збрехав. Принаймні на прощання. Постараюся. Вона швидко глянула на мене. Отже, ти визнаєш, що дорив мене? Як я можу в такому зізнатися? Але й заперечти не маю сил. Можеш вірити у що хочеш. Усе так просто? Правда? Ні. «Це зовсім непросто. Я їду. Це правда. І навіть не можу пояснити тобі чому. Усе, що можу сказати, це ніби хтось повинен іти на війну». «Повинен?» – перепитала вона. Я був геть змучений, тому мовчав. Але я мусив витерпіти. «Я не маю що додати», – відповів зрештою. «Твоя правда». Якщо це має, бодай, якесь значення. Згоден із тобою, я брехун, шахрай і егоїст, Хоч водночас я й не такий. Хто може збагнути це все за ситуації, Коли нема нічого безглуздішого за правду? Хіба є щось важливіше, ніж правда? Моє кохання до тебе, відповів я напружено, Хоч зараз не час про це говорити. «Ні — Ні, — раптом сказала вона ніжно. — Зараз не час, Роберте. Чому — Чому? — заперечив я. — На таке час є завжди. Я бачив її страждання, вони завдавали мені болю, наче я різав руку щорбатим ножем. Я б залюбки пережив це прощання інакше, але усвідомлював, що мною керує лише... «Жалюгідний егоїзм». «Нічого», – мовила вона. «Ми означали одне для одного навіть менше, ніж думали. Ми обоє брехуни». «Так», – погодився я покірно. «За цей час я була із іншими чоловіками. Ти був не єдиний». «Я знаю, Наташо». «Ти знаєш?» «Ні», – відповів швидко. Цього я не знав, у таке я б ніколи не повірив. Можеш повірити, я кажу правду. В її словах я вбачав лише безутішний порятунок її гордості. Навіть тепер я їй не вірив. Я тобі вірю, сказав я. Вона звела вгору підборіддя. Мені дуже сильно подобалося, коли вона так робила... Я теж був у розпачі, але її розпач був сильніший, тому кого покидають, завжди гірше, навіть якщо він має будь-які засоби, щоб поранити іншого. Я кохаю тебе, Наташо, я б хотів, щоб ти це розуміла, не для мене, а для себе, не для тебе». Я зрозумів, що знову припустився помилки. Я безпорадний, визнав я. Хіба ти не бачиш? Ми розлучаємося, як геть чужі люди, які випадково разом пройшли в шматок дороги і які ніколи не розуміли одне одного. Та й як ми могли одне одного зрозуміти? Я очікував, що за все... Знову розплачуватиметься моя німецька вдача, але відчував, вона передбачила мої думки і знає, що я тільки чекаю таких закидів. Наперед вона не могла знати одного, що я їй не заперечуватиму, тому вона відступила. — Добре, що все склалося саме так, — мовила вона, — я і так хотіла тебе покинути. Просто не знала, як тобі сказати. Я знав, що повинен відповісти, але не міг. Ти хотіла піти від мене, запитав я врешті-решт. Так, уже давно. Ми занадто довго були разом. Такі любовні інтриги, як наша, не мають затягуватися. Так, погодився я. Дякую, що ти зачекала. Інакше я б просто пропав. Вона обернулася до мене: "Чому ти знову брешеш?" І я не брешу. Слова. У тебе завжди так багато слів, і вони завжди такі доречні, але не зараз. Не зараз? Ні, Наташу, у мене не залишилося слів. Мені сумно, і я геть безпорадний. Знову слова? Вона підвелася і схопила свою сукню. — Не дивись на мене, — сказала вона. — Більше не хочу, щоб ти на мене так дивився. Вона вдягла панчохи і взулася. Я дивився через вікно на вулицю. Вікна були відчинені, на дворі тепло. Хтось розучував на скрипці відому іспанську пісню «Ла Палома». Невтомно повторюючи перших вісім тактів і щоразу помиляючись на одному і тому ж місці. Я почувався жалюгідно і нічого більше не розумів. Відчував тільки одне, навіть якби залишився. Тепер нашим стосункам настав кінець. Чув, як позаду мене Наташа надягала спідницю, почувши, що рипнули двері, я обернувся. Не проводь мене, сказала вона. Будь тут, я хочу піти сама, і не приїжджай знову. Ніколи, ніколи більше сюди не повертайся. Я залишився у кімнаті, вдивлявся в її бліде чуже обличчя, в очі, які дивилися кудись повз мене. Дивився на її рот та руки, вона навіть мені не кивнула, а просто зникла, перш ніж двері встигли зачинитися. Я не побіг за нею, не знав, що мені робити. Стояв і дивився в порожнечу. Я подумав, що на таксі ще встиг би догнати Наташу. Я вже навіть підійшов до дверей, аж раптом... Згадав про квиток до Європи і повернувся. Я усвідомлював, що все було б марно. Я ще трохи постояв у кімнаті, не хотів сідати. Зрештою, спустився вниз. Там був Мєліков. «Ти не провів Наташу додому?» – запитав він здивовано. «Ні». Вона захотіла піти сама. Він глянув на мене. Усе нелагодиться. До завтра вона все забуде. Мене охопила безтямна Надія. Ти справді так думаєш? Звісно. Йдеш спати? Чи вип'ємо по чарці горілки? В мені ще жевряла Надія. До від'їзду залишилося два тижні. Раптом усе перетворилося у нестримну радість. Мені здавалося, що коли я зараз із Меліковим вип'ю, то завтра Наташа подзвонить або прийде. Неможливо собі уявити, що ми отак розсталися. Добре, погодився я, вип'ємо по одній. Як там твій процес? Він через тиждень, отже можу ще тиждень пожити. Чому? Якщо мене надовго кинуть за грати, я просто не виживу. Мені сімдесят років, і в мене вже було два інфаркти. Я знав чоловіка, який у в'язниці видужав, сказав я обережно. Жодного алкоголю, легка праця на свіжому повітрі, впорядковане життя, і сон тільки вночі, а не вдень. Меліков похитав головою. «Для мене це все гірше за отруту, але побачимо, не треба поки що про це думати. Так, погодився я, не треба, але якби же це все було так легко. Ми випили зовсім трохи, в обох було відчуття, наче нам треба ще багато сказати один одному, і ми зручно всілися, наче попереду в нас іще довга ніч». А потім виявилося, що нам нема про що говорити, і ми сиділи майже мовчки. Кожен поринув у свої власні думки, і нам не хотілося ними ділитися. Не треба було запитувати в Мєлікова про процес, думав я, хоча річ була не в цьому. Врешті-решт я підвівся. Мені неспокійно, Володимире, іду тинятися вулицями, Аж поки стомлюся. Він позіхнув, а я піду спати. Хоча невдовзі у мене точно буде на це достатньо часу. Думаєш, тебе засудять? Засудити можна кожного. Без доказів. Докази завжди можна знайти. Для всіх і кожного. На добраніч, Роберте. Треба уникати спогадів. Ти ж це знаєш. Правда? Так, знаю. Вже навчився. Інакше б мене вже не було. погоди, це з біса важка ноша, надто якщо ти за гратами. Знаю, Володимире, ти ж це теж знаєш. Він стенув плечима. Думаю, так, але коли старієш, часто зовсім про них забуваєш, або вони несподівано знову повертаються. Зараз я пригадую речі, про які не думав уже понад сорок років. Це все дуже дивно. Це хороші спогади. Відносно. І це найдивніше. Хороші спогади стають поганими, бо вони минулі, а погані приємними, бо вони теж уже в минулому. Думаєш, у в'язниці з таким можна жити? Так, відповів я. Це вбиває час, поки ти про це думаєш так, як оце зараз. Яблукав вулицями, аж поки смертельно втомився. Пройшов повз Наташин будинок, постояв перед кількома телефонними будками, але не подзвонив їй. «У мене попереду ще два тижні», – думав я. «Найважче пережити першу ніч». Бо за таких ситуацій здається, що вона близька до смерті. А на що я сподівався? На буржуазно-зворушливе прощання з поцілунками на трапі брудного корабля та обіцянками писати листи одне одному до кінця днів. Хіба ж так не краще? Як сказав Меліков, не варто носитися з купою спогадів. Вони важкий тягар. Надто якщо ти недостатньо старий, Бо тоді вони єдине, що лишається. А як я сам завжди думав, Не варто плекати спогадів, Їх треба тримати так далеко, Щоб вони не задушили тебе, Як ліани в дикому лісі. Наташа зробила все правильно, Чому ж я не міг? Чому метався, наче сентиментальний школяр, у жалюгідні клаптики Тужливого смутку та боягуства Нездатний ні на що Я відчував флагідність ночі І несамовитість міста І замість того, щоб легковажно йти По життю своєю дорогою Блукав у велетенській кімнаті З суцільними дзеркалами, Шукав вихід, але наштовхувався Тільки на самого себе Я пройшов повз Ван і Кліп, і хоч не хотів дивитися на вітрину, але змусив себе зупинитися. Під покровом червневої ночі оглядав коштовності мертвої імператриці пригадував, яка в них була Наташа. Взяті на прокат прикраси, позиченої на певний час жінки у світі монетники. У ті дні оманливого затишку я насолоджувався іронією ситуації, а тепер дивився на сяйво каменів і вже не міг зрозуміти, чи не вчинив я часом серйозної помилки, промінявши рештки легкокрилого щастя на жменьку запорошених та смішних забобонів, які не могли призвести ні до чого нового, Крім Донкіхотської боротьби з вітряками, що їх ніколи не існувало. Я дивився на прикраси і не знав, що мені робити, тільки усвідомлював, що мені треба якось пережити цю ніч і чіплявся за думку, що пробуду в Нью-Йорку ще два тижні, чіплявся за завтра і за післязавтра. Як зарятівний круг. Мені тільки треба пережити цю ніч. Але як? Якщо саме цієї ночі Я ще міг пробитися до Наташі, А раптом вона тільки чекає, Що я їй подзвоню. Я стояв там і шепотів «Ні, ні, знову і знову». Я справді шепотів ці слова, Вимовляв їх так, що і сам чітко чув власний голос. Колись я цього навчився, і це мені деколи допомагало. помагало. Я говорив сам до себе, наполегливо, як до дитини. Ні, ні, ні, а потім завтра, завтра, завтра. Тепер я знову застосував цей трюк. Геть монотонно промовляючи до себе, я заклинав і гіпнотизував самого себе. Ні, ні, завтра, завтра, аж поки відчув, як притупилося моє хвилювання, я знову можу йти далі. Спершу повільно, а потім швидше і швидше, аж поки добіг захеканий. До готелю. Я більше ніколи не бачив Наташі. Можливо, ми обоє чекали, що подзвонить інший. Я часто збирався набрати її телефон, але щоразу казав собі, що це нічого не дасть. Я не міг переступити через тінь, яка невідступно мене супроводжувала. Весь час повторював собі «Краще поховати все відразу, таким, як воно було, ніж знову і знову як трити рани, бо нічого б з цього не вийшло. Деколи в мене виникала думка, що, можливо, Наташа кохала мене більше, ніж вона показувала. Ця думка забивала подих, і породжувала в мені неспокій, але вона зникла у всеохопному неспокої, який щодня зростав і зростав. Коли я ходив вулицями, шукав поглядом Наташу, але так її і не зустрів. Утішав себе найбезглуздішими ідеями, серед яких думка про повернення до Америки була ще найневинніша. Мєлікова засудили до року тюремного ув'язнення. І в останні дні я був зовсім сам. Сильверс вручив мені 500 доларів премії. «Можливо, побачимось у Парижі», – сказав він. «Восени я поїду туди дещо купити. Напишіть мені». Я вчепився за цю пропозицію і пообіцяв йому написати. Мене тішла думка, що він приїде до Європи, ще й з меркантильних причин. Від цього Європа переставала бути така смертоносна, якою мені здавалося. Повернувшись до Європи, я побачив геть незнаний світ. Бересельський музей зберігся, але ніхто не міг мені сказати, що сталося за цей час. Ще пам'ятали ім'я чоловіка, який мене врятував, але що з ним... Не знав ніхто. Мої пошуки тривали кілька років, зокрема в Німеччині. Я шукав убивць свого батька. З болем у серці згадував Канові слова. Він мав рацію. Найбільшим розчаруванням було повернення. Це було повернення на чужину, у байдужість, приховану ненависть і боягузтво. Ніхто вже не пам'ятав, що колись належав до партії варварів. Ніхто не хотів брати на себе відповідальність за скоєне. Тепер я був не єдиний, хто жив під чужим іменем. Багато сотень людей встигли вчасно поміняти паспорти і тепер утворювали своєрідну еміграцію вбивць. Окупаційна влада була прихильна, але досить таки безпорадно. Інформацію вони діставали від німецьких працівників, а ті, очевидно, боялися майбутньої помсти або жили за кодексом честі, тому старалися не заплямувати власного гнізда. Я так і не зміг поновити в пам'яті обличчя, бачене в крематорії. Ніхто не бажав пригадувати ні імен, ні вчинків людей, які там заправляли. Багато хто вже навіть забув, що крематорії колись існували. Я наражався на мовчанку, стіну страху та заперечення. Дехто намагався пояснити мені, народ занадто втомлений. Серед німців теж багато жертв війни та загиблих. Кожен і сам достатньо пережив, і не міг перейматися ще й іншими. Німці – не нація революціонерів. Це був народ слухняних виконавців наказів. Наказ заміняв їм совість, то була їхня найулюбленіша відмовка. То виконував наказ, то й не ніс жодної відповідальності. Чого я тільки не робив за ці роки. Але всі ті події не тема цих мемуарів. Аж дивно, що з часом я дедалі частіше згадував про Наташ. У моїх спогадах не було жалю чи каяття, але тепер я усвідомив, що вона для мене означала. Тоді я цього не розумів, але зараз, коли все зайве відлущилося від мене, чи перетворилося на розчарування, протверізіння та помилки, я відчував це щодня чіткіше. Мені здавалося, наче з неочищеної золотоносної руди виплавляють чистий метал. Це не мало нічого спільного з моїм розчаруванням, але зараз і звідстані я міг бачити усе чіткіше, ніж колись. Що більше минало часу, то приголомшливіше було для мене відкриття, що хоч я цього і не усвідомлював, але Наташа була найважливішою подією у моєму житті. Я думав про це без сентиментальності, чи жалю, що збагнув це занадто пізно. Навпаки, мені навіть здавалося, що якби я зрозумів ще тоді, Наташа б мене, напевно, покинула. Очевидно, вона так довго була зі мною через мою незалежність, через те, що я не сприймав її всерйоз. Деколи я думав, що міг би залишитися в Америці, якби знав, що на мене чекає в Європі. Але ці думки були схожі на вітер. Вони не переростали ні в сльози, ні в розпач, я знав, що одне неможливе без іншого, а тому й не дозволяв собі ні того, ні того. Шляху назад не існує, бо ніщо не стоїть на місці, ні ти сам, ні інший. Тому все, що мені залишалося, поодинокі, сповнені печалі вечори, печалі яка огортає кожну людину, коли все минає, а вона єдина істота на землі, яка про це знає, так само, як і знає і те, що це розрада, хоча й не розуміє, чому».